Тим часом приходили новини з-за кордону. Наша стара, але як і раніше улюблена як бабуся, що живе далеко в селі Батьківщина, давала періодично про себе знати. Цього разу вона знову програла чергову швидку та звитяжну війну, природно удавши і протрубивши на весь світ через телевізор, що вона свої завдання в цьому регіоні виконала, і тепер наші хлопці можуть спокійно повернутися додому до Різдва. «Просто патронів на всіх вас, падлюк, шкода!» Я просто звідси бачу, як дядько, підстрибуючи на своєму дивані, коментує це геополітичне повідомлення. А без війни, як відомо, люди тужать і починають з нудьги занижувати рейтинг чинного президента в надії на нового, якому вже точно вдасться їх розвеселити. Потім голова в чарівному ящику сповістила, що на майбутніх виборах на яких за станом здоров'я нинішній президент не зможе взяти участь, хоча мені здається, що з таким рейтингом, як у нього, президенти взагалі не живуть, крім двох красенів-скакунів, їхніх старих і елітних стайнь, на старт вийде темна конячка для всіх засідників політичного іподрому. Звичайно ж, цим конем виявився не хто інший, як наш непотоплюваний Джебс, і коли його вперше вивели, мало не за вуздечку, і він почав так жваво бити копитом ще на перших інтерв'ю, я зрозумів, що він украв у мене другу мою ідею – посадити Джима в крісло американського президента. І це другий паскудний випадок радіжки Джепса після того дивовижного, трохи вигорілого на сонці брезенту. Виходить, це не ми… А він тренувався тут на шкільному стадіончику, на якому ми, ледве-ледве його заплюхавши, досі радісно плескаємо в долоні та бігаємо до матусь цукерками і поцілунками. А дядько Джебс, особливо не засмутившись, двинув навпросте цю вищу лігу, навіть не просушивши кросівки. Моя рука інстинктивно потягнулася до телефону, щоб сказати декому в слухавку тихим вкрадливим голосом. «Доводжу до вашого відома, що незалежний кандидат пан Джебс має подвійне громадянство. На підтвердження моїх слів...» Але я відсмикнув свою руку, а непристойна думка шмигнула в брудну коробку з одноіменною назвою. «Треба грати чесно», – сказав одного разу Джим, і я, як і тоді, так і зараз послухався його. Та Джим і сам, власне, як виявилося, зовсім не рветься в президенти, а життя у нас тут начебто як налагоджується, тому я відсмикнув і другу руку, що вже встигла почати набирати номер. Я перетворився на вболівальника цього чемпіонату. Зустрівши якось у коридорі Джима, який повернувся після чергового трипу, я кинув йому мамохідь. Чув, наш Джеб балутується в президенти Сполучених Штатів. Він скоро до нас повернеться, трохи подумавши, відповів Джим, нібито заглянувши ностродамусу за плече в його каламутний кухоль. Ага, на одномільйонній купюрі. І ми розійшлися далі, кожен у своїх справах. А тим часом лідируючі північноамериканські партії вправлялися у виборі найбільш політкоректного і максимально широко електорального персонажа, якого рухатимуть уперед. Мені це нагадало вибір, хто якою фігуркою гратиме в монополію Цур я машинкою, тоді я паровозиком Партія А виставила на лайнап хлопця з латиноамериканським татом Прекрасними карими очима і такою ж усмішкою Він розповідав, як у дитинстві наймитував на фермі І демонстрував у прямому ефірі мозолі, які з тієї пори досі не зійшли Голоси всіх посудомийників таким чином було підібрано практично з підлоги. Партія Б виставила на бігову доріжку вперше в історії заїздів жінку, одним махом отримавши відразу 50% голосів усіх виборців. Це при тому, що вона ще не почала готувати своє фірмове печиво під час теледебатів. І хоч якою вона виявилася хазяйкою, голос одного мужика вони якось та сподівалися заробити. Такі коротко були ставки обох лідируючих угруповань, але тут у гру втрутився Джебс. Проти них він виставив своє дворянське походження, тата – полярника і шпигунське – минуло. Благородний родовід показували тільки один раз – мехцем, і то в його руках, але зате багато про нього говорив. Трохи пізніше виник і тато – у хутряному капюшоні з укритим інеєм обличчям він стояв серед дюжини таких же сніговичків. Тата показували частіше, але іноді Джефс промазував на кілька людей праворуч або вліворуч. Також багато обговорювалося його участь у секретних операціях у В'єтнамі, але в яких саме розкривати не доводилося, тому що «поки ще живі ті, хто хотів би, щоб я замовк про це назавжди». Вимовляв він перед наступною, глибокодумною і водночас небезпечною паузою, під час якої багато хто починав озиратись. Найтверезіші критичні уми прикидали, що, судячи за віком Джепса, у той час він міг лише здавати сечу для уринотерапії поранених, і то її довелося б викручувати з його полюшок. На що Джеф спокійно відповідав, що йому було зроблено декілька операцій по зміні зовнішності, тому що «поки ще живі ті, хто!», у ході яких він погодився на експериментальний курс омолодження, що й дало відповідний результат. У якій саме клініці це відбувалося, він скаже наступного разу і, як мені здалося, навіть підморгнув своїм майбутнім рекламодавцям. На кокетливе запитання, чи не змінював він при цьому статі, Джебс не менш кокетливо посміхнувся і промовчав. І ось ця загадкова посмішка приплюсувала йому одним махом кілька мільйонів транссексуалів і трансвеститів. А ще з десяток мільйонів геїв і лесбіянок завмерли в недовгому роздумі щось явно захиталось у виборчій та політичній системі Америки. І обидві до цього протиборчі партії вирішили об'єднатися до другого туру в прагненні знищити нового спільного ворога. Ну а потім, як завжди, орел чи решка. Ну або як на дитячому ранку, коли двоє бігають навколо стільця і хто швидше сяде, коли закінчиться музика. Для початку староно порівняли розповіді Джепса про свої пригоди в Африці з розповідями Геммінгвея. Вийшла маса збігів, щоправда, в останнього вийшло, як завжди, трохи блякленько. На провокаційне запитання ведучого, що продавався за помірною, як для виборів ціною, про те, на які кошти ведеться виборча кампанія, Джебс так звично для мене скинув очима вгору, що я втиснувся в крісло сидячи від нього навіть на іншому краю землі. «Я займаюся алмазним бізнесом!» <звісно> Уперше, напевно, за всю свою політичну кар'єру, Джебс сказав хоч півправди. «Оу, як цікаво!» – заспівав поет мікрофона, лапок і шестизначних гонорарів. <звісно> Джебс уже навчився переможно посміхатись, але він іще не розумів до кінця, кому він зібрався перейти дорогу. Не думаю також, що йому так уже потрібно було це крісло. Не думаю, що він просто так усе спланував. Він був людиною пориву, людиною ідеї. Він заражався нею і заражав інших, і йшов до неї, а частіше біг, і завжди зі спортивного інтересу. Гроші були для нього не метою самі по собі. Так і посада президента вабила його не своїм змістом, а трудністю досягнення. Джебс був спортсменом. Гравцем. Але ті, з ким він вирішив позмагатися, були не гравцями і не спортсменами. Вони були мисливцями і хижаками водночас, і навколо Джепса почала затягуватися петля. Великому бізнесу, різним фондам і організаціям, на підтримку яких розраховував Джебс і його поки ще не дуже високий рейтинг, було наказано в досить ультимативній формі її не чинити. За його королівським номером у готелі стежили, і коли вистежили, як туди входила одна колишня нью-йоркська повія скандинавського походження, тут же вибили двері і запустили середину журналістів, папараці та поліцію. Повією природно виявилася Ельза. Довелося Джепсу зі спущеними штанями довго пояснювати присутній публіці, що це його наречена. Наступного дня було достатньо терміново оголошено про їх незабарне весілля. Того дня всі вікінги у Валгалі напилися з особливою ретельністю. Відпрацьоване з роками спецслужбами підсікання на цей раз не спрацювало, і рейтинг Джепса практично не похитнувся. Зате дуже серйозно почав розхитуватися ринок необроблених алмазів. Джебс і до цього своїми великими зливаннями каменів розгойдував човен стабільності ювелірного ринку, ну а в розпал президентської гонки він почав такими партіями скидати алмази за викидними цінами, що той почав черпати своїми бортами воду з океана хаосу і ціни на алмази стрімко пішли вниз. Хтось там щось іще намагався утримати і контролювати, але недовго, днів два. Потім Джебс побачив, що бідні практично на очах і вирішив одним махом позбутись активів, які ставали неліквідними, і почав здавати все відразу. Скелець до того часу зменшилась у вагоні максимум на лопатний штих, так що джеб збував практично річний обсяг видобутку за один день. Ринок природно такого знущання не витримав і звалився за півгодини. Торги закрили, почали розслідування – Паніка щинилася сама собою, пішли чутки, що всі алмази нині фальшиві та добувають їх тепер десь екскаваторами, як сіль. З котирувань товарних бірж прибрали алмазну номінацію, в ювелірних майстернях діаманти почали коштувати дешевше оправ, видобуток і обробку припинив. Багато людей застрелились, але більшості постраждали, хотілося просто повісити винного, попередньо видріпавши йому очі. Його швидко знайшли і на цей раз не помилилися. Пар зажадала його видачі. Потім ботсвана, Ангола, Росія і навіть сусідня Канада просили надіслати їм хоч кілька шматочків Джепса. Американська громадськість, награвшись дивиною, відвернулася від людини, що похитнула економічні підвалини. Феміда Швиденько завела справу і, хто треба, шипнув конфіденціально Джепсу, що до арешту залишилося недовго, і він, устигнувши лише упакувати у валізу свої знамениті, на той час уже 300 краваток, в терміновому порядку відбув до Європи. Його природно тут же викликали в Штатах на допит, а його і немає. Скандал? Тут же заявив в міжнародний розшук і як по нотах розіграного Джепса, який не встиг навіть іще приземлитися на лазурному березі, знову показували по всіх каналах, але вже не як кандидата, а як розшукується інтерполом. Джепс про щось таке здогадувався, тому перше таксі з Ельзою і Маком пустив уперед, у замок, а саме з валізою обіцяв приїхати трохи пізніше. Через дві години він зателефонував у замок і попросив містера або місіс Джебс до телефону. Йому відповіли, що містер Джебс слухає. Перший містер Джебс тут же повісив слухавку, спалив у туалеті свій американський паспорт, дістав інший, однієї маленької, бідної, але дуже гордої африканської країни, і купив квиток в один кінець. Уже через 12 годин він з'явився на порозі мого кабінету без вусів і капелюха, блідий, без посмішки, але з валізою і заявленими ще раніше трьомастами краватками. Після першої пляшки віскі він сказав, що ні про що не шкодує. Після другої, що будучи навіть одним із найбагатших людей на землі, він не був щасливий. Після третьої він, напевно, щось іще говорив, але я вже не пам'ятаю, бо не міг дозволити живій людині напиватися на самоті. Четверту пляшку я теж уже не пам'ятаю, але вона, напевно, була. У темряві, що настала приблизно в цей час, я всю ніч падав на дно алмазної шахти, але так до нього і не долетів». Уранці я прокинувся, лежачи на підлозі, і відчув, що моя голова не вміщається в кімнату. Джебс був бадьоріший, поголений, але, як і раніше, блідий. Він узяв свою валізу, запитав «А як здоров'я, Джима?» і вийшов. Більше я його ніколи не бачив. Упевнений, що він, почавши з цієї валізи з уцілілою колекцією кроваток і шляху комівояжера, досягне багато чого – але зробить це сам і буде щасливий. Ближче до обіду, коли моя голова зменшилася, щоб поміщатися в дверний проріз, і я почав хоч боком і навшпиньках, але переміщатися по приміщеннях, прибуло нове горе в образі незрівняної Ельзи». Її відпустили під підписку про невиїзд, і вона відразу ж утекла до нас, одначе збрехавши мені, що в них із Джепсом усе прекрасно, і вона просто приїхала нас провідати. Коли я сказав, що все знаю, вона розридалася, кинулася мені на шию, мала не скрутивши її, і надовбала сотню дрібних отворів у голові, так що протяг міг насвистувати через них якісь прості мелодії. У Єлен того дня так сильно розболілася голова, причому набагато сильніше ніж до цього, коли приїжджав Джефс. Так що вона просила передати, що не тільки не зможе спуститися вниз, але й буде не в змозі нікого прийняти як мінімум тиждень. Діагноз, який, почувши стан Єлен, поставила їй Ельза, я не можу дослівно навести на сторінках цієї не до кінця ще вульгарної книги, але там було дуже багато слів латиною, хоча деякі з них були мені знайомі означали переважно різні частини чоловічого та жіночого тіла. Потинявшись кілька днів по палацу і, зрозумівши, що до неї тут мало кому є діло, не дочекавшись зрушень у бік поліпшення здоров'я Єлен, яка зачинилась у своїй кімнаті, Ельза, позбиравши у жіночої половини співробітників трохи одягу в борг, відчалила в порт. Чи то на пошуки Наомі, чи то призабутого вже всіма містера Клеменса, колишнього керівника місії. Не знаю, кого вона зустріла першим, чи не зустріла нікого, але незабаром, кажуть, її бачили там. Вона пустила коріння і займалася звичним, щоправда, трохи призабутим останніми кар'єрними сплесками, ремеслом. Перед відходом вона заглянула до мене, цмокнула в кульку, сміхнулася і чомусь теж запитала. А як здоров'я Джима? Навіщо йому сім раптом так далося його здоров'я? Я не міг зрозуміти. Мені тут принесли якраз рахунок за воду, так що мені стало не до них. Коли ворог перестає бути ворогом, ти починаєш бачити, що це теж людина. До вечора помітно полегшило Єлен, і вона змогла самостійно спуститися вниз і сміхнутися ще на сходах такою усмішкою, за яку в давніші часи легко можна було віддати і коня, і півцарства, і свою голову. Перше, що вона запитала, переставши скалити зуби, чи не повернувся Джим, вона про нього почала турбуватися. Не встиг я відповісти, як мені принесли рахунок за електрику, і я зовсім перестав думати про що-небудь інше. Джима принесли через два дні. Він був дуже гарячий і сильно кашляв. Він не знайшов нічого кращого, як допомогти якимось селянам чистити зрошувальний канал, стоячи цілий день по коліну у воді, отримавши за це в нагороду застуду, а потім і пневмонію. Його поклали в ліжко, лікар сказав, що стан хворого неприємний, я після цього поправив Джиму подушку. Але нічого небезпечного немає, і що в наш час пневмонія рідко закінчується летальним кінцем. Джим повністю з ним погодився і наступного ранку помер. Він лежав у ліжку з таким умиротворенним виглядом, ніби спав. Жінки колом голосили, а я не міг зрозуміти, у чому справа, вважаючи, що Джимі треба попросту гарненько розштовхати. Єлен, першою вбрана в траур, метушилася, поспішно віддаючи розпорядження про похорон і про зняття посмертної маски. «Це для пам'ятника!» – уточнила вона. Я виглянув у вікно і побачив порожній другий рік постамент у центрі Палацової площі Свободи, де до цього стояло кам'яне втілення колишнього господаря цієї країни, яке тоді звалили з допомогою тросів і бульдозера на другий день апельсинового путчу. А Джима не повезли навіть у лікарню, адже від пневмонії в наш час умирають рідко. Я уявив, як на цьому місці стоїть величезний і білий Джим Гаррісон у своєму звичайному балахоні і тягне руки чи то до присутніх унизу людей, чи то до сонця, що сходить. І мені стало смішно, і я захотів поділитися цим жартом із самим Джимом. Я обернувся з посмішкою і побачив його на ліжку. Єлен, яка поралася над ним, глянула на мене з-під лоба, і моя посмішка сповзла в кишеню. Я вийшов.